Тіні. Куди піти? Куди втекти від голосу страшного? Тікаю я в ліси, в поля, І не втечу від нього. Біжу, а він гуда як дзвін, На смерть немов, Все бев та бов. Коли ж стомлюсь, Спочить спинюсь, Бринять слова, і хтось співа, ой, не стій, сину мій, Не топчи хорогов, тут лилась моя кров, Тут я ранений впав, як про тебе я дбав. Ти забув, ти не був, ти ховався по житах, По хлівах, по хатах, ти як злодій ховався, Ти хотів і боявся. І я з місця знімусь і вперед понесусь, А за мною в рівні щось летить і співає мені. Ой, синочку, порадничку, ой, де ж ти був, мій зрадничку? Як в мене улучено, як в'язано і мучено, І топтано, і палено, і глиною привалено. Чому не йшов хоч віченьки, столить мені на ніченьки? І я кричу, і знов лечу, де люди, де огні, і легше мені. На досвідках придуть скрипки ведуть, баси гудуть, нічого їм не чуть. «Нічого вам не чуть?» – питаюсь я у їх. В одмову крик і сміх, я згодом обійдусь, і з ними сам сміюсь, і нагло чую знову. Ой, не смій, сину мій, ще сміяться рано, Ще димить моя кров, ще ятряться рани, Ой, постій, сину мій! І я криком кричу, і з хати лечу, А за мною в рівні щось біжить і співає мені. 1908